Volumul 1. De la epoca de piatră la misterele din Eleusis Prefață la traducerea românească Îmi amintesc foarte bine de o noapte din septembrie 1940, petrecută la adăpostul antiaerian al legației României din Londra. Atunci am schițat planul unei vaste și ambițioase lucrări închinate morfologiei și istoriei universale a creațiilor mitico de la origini și până în zilele noastre. Lucrarea ar fi cuprins patru părți de proporții inegale. 1. O prezentare a structurilor și morfologiei sacrului. 2. O antologie comentată de texte. 3. O bibliografie critică și adnotată. 4. O istorie a credințelor și ideilor religioase. Câteva zile în urmă, datorită intensificărilor atacurilor aeriene, serviciile auxiliare ale legației, deci și al meu, eram atașat cultural, au fost evacuate la Oxford. În primăvara și vara acelui an lucrasem la British Museum, adunând documentația pentru câteva studii în pregătire. Dar după desledănțuirea faimosului Blitzkrieg din noaptea de 9 septembrie 1940, biblioteca devenise aproape inaccesibilă. Am reluat însă lucrul îndată ce m-am instalat într-o pensiune modestă, alta nu se găsea din Oxford. Acolo am început să redactez prima parte a tetralogiei, titlul de Prolegomene la istoria comparată a religiilor. O scriam în românește pentru că speram să o închei destul de repede ca să poată fi publicată într-una din celebrele colecții inaugurate de profesorul Alexandru Rossetti la editura Fundațiilor regale. După ce am fost transferat la legația din Lisabona în februarie 1941, am întrerupt redactarea fiind prins de alte lucrări mai urgente. Os romanos latinos do oriente. Lisboa 1943. Comentarii la legenda meșterului Manole. București 1943. Dar am reluat prolegomenele în ultimii ani petrecuți în Portugalia. 1944-1945 și am continuat redactarea puțin timp după ce am ajuns la Paris, septembrie 1945. Cum profesorul Georges Dumézil mă invita să țin un curs la catedra lui de la Ecole de Haute Etudes, am ales ca temă de problemele discutate în primele capitole, morfologia sacră, structura divinităților cerești, etc. În iarna, 1945-1946 n-am avut decât câțiva auditori, dar printre ei, George Dumezil și specialista în religiile tibetane, Marcel Lalu. Versiunea franceză a diferitelor capitole efectuată de mai mulți traducători a fost revizuită în întregime de George Dumezil. Și tot profesorul Dumezil a scris prefața, după ce cartea fusese acceptată de editura Payot. Am avut însă o surpriză neplăcută când bătrândul Gustav Peio mi-a cerut să schimb titlul în de istorie de religion. Am încercat să explic că această carte nu este o istorie, ci o morfologie a fenomenelor religioase, că în concepția mea nu se poate scrie o istorie a unei categorii de creații spirituale înainte de a reprezenta structurile și morfologia. I-am amintit că Darwin a putut reconstitui istoria speciilor animale pentru că, înaintea lui, Linus a o vastă morfologie zoologică, clasificând milioanele de forme în conformitate cu structurile lor, ceea ce îi permisese, bună oară, să integreze într-o singură familie, cea a insectelor, specii aparent atât de diferite ca fluturii, albinele și cărăbușii. N-am izbutit să-l convinc. Și pentru că Peio adăugase că Altminter nu va publica volumul, am acceptat titlul propus de el. Carta a avut mare succes și de critică și de public. Din 1949 se retipărește aproape în fiecare an și a fost tradusă în numeroase limbi. Traducerile în italiană, spaniolă și portugheză au păstrat titlul de 3T, dar versiunea engleză se intitulează Pattern in Comparative Religion, cea germană Die Religionen und das Heilige iar tatucerile în japoneză și coreană au titluri și mai potrivite conținutului. Încă din lunile petrecute la Oxford știam că, înainte de a începe redactarea istoriei, va trebui să scriu o serie de monografii legătură cu cercetările pe care le făcusem până atunci, yoga, șamanismul, alchimia, sau pe care îmi propunam să le fac, structura și morfologia miturilor, simbolismul și riturile inițiatice, religiile arhaice, etc. Astfel că, după trete, au urmat cele două volume masive despre yoga și șamanism și alte cărți printre care Le Mite de l'Eternel Retour, Le Sacre et El Profan, Aspect Iumit, etc. Catedra de Istoria Religiilor de la Universitatea din Chicago, la care am fost chemat în toamna lui 1956, mi am găduit să realizez cu anumite modificări proiectul pe care îl întrevăzusem în acea noapte din septembrie 1940. Am renunțat la volumul de bibliografie atenuată, pentru că atât în trete, cât și în istoară de croianse de zidei religioze. Am întopărășit textul fiecărui capitol de o bibliografie critică destul de bogată. În 1967 a apărut o vastă antologie, 650 de pagini, From Primitives to Zen, cuprinzând 306 texte clasate tematic, zeități și ființe supranaturale, mituri cosmogonice, tipuri de rituale, concepții despre moarte și supraviețuire, etc. Am ales documente din întreaga istorie religioasă a omenirii, cu excepția iudaismului și a creștinismului. Pe de o parte pentru ca să nu măresc și mai mult numărul paginilor, pe de altă parte pentru că multe din textele fundamentale sunt ușor accesibile. Vechiul și Noul Testament, apocrifele, selecții din Sfinții Părinți, etc. Am început redactarea primului volum din Istoar de Croyans prin 1955-1956, dar cele din trei versiuni au fost modificate, mai precis concentrate în anii următori. Luasem obiceiul să consacru în fiecare an cel puțin un trimestru unui capitol sau grup de capitole din Istoar. Cred că am prezentat în cursurile mele aproape toate religiile, cu excepția iudaismului și creștinismului cu care eram totuși destul de familiarizat, nu numai prin cercetările începute în tinerețe, dar și prin seminariile pe care le țineam și prin discuțiile cu colegii mei de la universitate. Astfel că, datorită studenților și colegilor și de asemenea faptului că de 25 de ani biroul meu se află într-o bibliotecă de specialitate și la 500 de metri de imensa bibliotecă a universității, Datorită, zic, acestor condiții excepționale de lucru, am avut posibilitatea de a menține informația la zi. Așa cum mărturiseam și în prefața la ediția originală, socotesc că orice istoric, începând de la un anumit moment al activității sale, este obligat să-și situeze cercetările de specialitate în perspectiva istoriei universale. Cartea de față este scrisă din această perspectivă. Este, deci, înainte de toate, o istorie, nu o interpretare personală a diferitelor religii pe care le prezintă. Concepțiile sau interpretările mele personale în legătură cu structurile sacrului le-am expus în alte lucrări. Le sacre, ele profan tratează istoarele religions, imagine e simbol, la nostalgie de etc. Evident, aceste concepții au orientat înțelegerea diferitelor sisteme religioase pe care le-am cercetat și justifică selecția momentelor creatoare pe care am decis să le prezint în istoar de croians et desidee religioze. Nu pentru că a ilustra concepțiile mele pe ștonale am scris cartea de față, ci înainte de toate pentru a arăta ce s-a întâmplat în durata timpului istoric, cu o seamă de intuiții, experiențe și idei religioase care au contribuit la constituirea condiției umane din preistorie și până la începutul epocii noastre. Mircea Eliade, University of Chicago, 15 decembrie 1980